Të dashër, vazhdojmë tutje me shkronjën e radhës për sonte, vazhdojmë me shkronjën fë për femrë. Fadile, do të thot e vlefshme. Fehime, do të thot që kupton, e menqur. Fahire, do të thot e qmueshme. Fahita, ka kuptimin ajo që ecë me krenari. Fahreta, do të thot famë, madhër shti. Fahrije, do të thot krenare. Faida do të thotë e vlefshme. Faize do të thotë e suksesshme, fitimtare. Faqihe e arsyeshme. Falihe profitabile. Farha lumturi. Faria rrug e lart. Farida shpirt pastër. Fariha e lumtur, e gëzuar. Farike që dallon të mirën nga e keqja. Farise malscore apo çë kalëron kalin Fariza do të thotë dritë